44. Legea executării superbe Liderii se angajează să se perfecționeze în permanență și să aibă un randament excelent în îndeplinirea sarcinii presante. Liderul este persoana care alege zona de excelență pentru echipa sa. Un lider știe că excelența reprezintă o călătorie, nu o destinație. Liderii se angajează să fie primii în tot ceea ce fac. Se străduiesc în permanență să fie mai buni în zonele cu rezultate cheie. Liderii sunt persoane care învață, străduindu-se în permanență să fie mai buni în munca lor și în viețile personale. Se angajează să învețe și să se dezvolte în fiecare zonă atunci când simt că toate acestea pot avea o contribuție valoroasă pentru munca lor. Oamenii sunt mai inspirați atunci când simt că muncesc pentru o organizație în cadrul căreia se așteaptă atingerea unui nivel de excelență. Cel mai bun mod de a-i motiva și de a-i inspira pe alții este să îi înștiințați cu privire la angajamentul autoasumat de a fi cel mai bun din domeniul sau sectorul dumneavoastră de afaceri apoi evaluați în permanență randamentul personal și randamentul organizației comparativ cu cei mai buni din domeniul în care activați. Liderii identifică toate competențele de bază, sarcinile esențiale pe care le au și datorită cărora fac afaceri. Caută în permanență moduri de a actualiza aceste competențe de bază pentru a se asigura că își mențin avantajul competitiv pe piață. Mai presus de orice, liderii se gândesc să câștige în permanență. Se angajează să obțină victoria să fie cei mai buni în domeniul lor. Sunt afectați personal și suferă atunci când văd că unii concurenți se descurcă bine sau mai bine decât ei. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați zona personală de excelență. Ce anume faceți excepțional de bine încât să fiți mai valoros decât oricine altcineva din cadrul organizației dumneavoastră? Care ar trebui să fie acest lucru? Care ar putea să fie? 2. Identificați competențele personale de bază. Care sunt aptitudinile esențiale de care dați dovadă în exercitarea meseriei dumneavoastră? Care sunt abilitățile care vă fac valoros, dacă nu chiar indispensabil? Ce competențe de bază trebuie să dobândiți dacă doriți să fiți cel mai bun în domeniul dumneavoastră în anii următori? Întocmiți chiar astăzi un plan pentru a vă dezvolta aptitudinile cheie și competențele de bază de care aveți nevoie mâine.